Ebe, ebe biziki, biziki, biziki ongi, e, uste dut, e, denen zat, Lizeoko Langile eta Irakasle zat, e, zat, eta burasuen zat, izan dela esperientzia biziki aberasgarria, e, aberasgarria noski diru aldetik, hori hori baitzen helburua, baina aberasgarria ere e, ezagutzen aldetik, e, ikasleekin eta burasuekin partekatutako momentu hainitzenkin, e, eskuzesku eraman baitugu denen artean kanpaina hori, Eta ustut hitz bat hitz bat atxiki behar balitza ezineza berazgarria baina aldegussietatik. Kasik biurte eh, abiatugin nuen kanpaina hori bi.000eta haaseieko erigatttzean eh, beraz mailatzaren mailatza astapenean. Eh, Zenbaia dierazgarriak eh, eh, badituugu hiru mila zazpiehun bat laguntzaile eh, diruz lagundu gaituzten jendeak bi .000 bostehun sagagondo eh, banatuak ditugu ja danik eh, be bi urte horietan laster ere martxoaren hamarrean estrenatuko dugun, Baionako Euskararen xagartzean ere 6 egun landatuko ditugu, gutxi gora bera borobiltzeko sifre zonbeitok. Ez genen alde guzietaik bukatzen da abentura hori, kaxik lortzen duzu ere, e, amestu e, koburua ere diru mailan. Bai hori da, eh, abiatua ginen zinez elburu ikaragarria ondibatekin, eh, irureun mila euro behar ginituen eh, Liseo berria ekipatzeko osoki. Bon, ka egia da, eh, kampaina hasi ezginuen espero. Behar bada eh, dena lortuko ginuenik, ez dugu dena ahas-ahas lohtua oraindik, eh, eskaz ditugu 25.000 euro gaur egun, ez matematika matekmatika ondirik egin behar, diakiteko hori berreunta 25.000 euro lohtu ditugula, ikagargarria da herritarren aberasgarria ekonomikoki, aberasgarria humanoki, eh laborari bat plantatzearekin, hainbeste erritan eh xagartzeak sorturik, hainbeste jendi esaguturik, eh e, zinez eh aberasgarria eta hori, saiatuko gira martxoaren amarra intzin Gure zohak kitatzen, e, ala ere behoa eta mila euro horiek eskaz genituen, eta liseoa ekipatu behar ginuen, beraz materiala erosi dugu, e, maile gubatekin dugu e, eskaz ginuen dirua, diruaren zat. Eta helburua hori da, martxoaren amara intzin, be, orain dik xagarrondoak erosten aldira, eta ba, lortzen dugun, e, azken indar bat eginez, be, gure zohak kitatzen eta, eta liseo berri, Eta ide guri, e, behar den bezala auspatzen martxoaren amarean. Justuki, bukatzeko e, nola ireganen da, egon e, berezio hori. Pesta handia e, uste dut e, bai ikasleek bai burasoek eta bai guke langile langilek zinez irudikatzen dugula hori e, denen, e, denen artean pesta egite bat ospatzeat e, azkenean xaaskak e, eta euskarak merezi duen liceo bat azkenean hori e, lur publiko batetan e, plantatzeat e, laborari gazte bat saagertze e, publikoak egin ez horiguszia naigu nuke ospatu uste dugu egitaragoa aberrat batekin eta deer e, idekia e, goizekoan, goizekoan izan Euskararen sagartze hori estrenatuko dugu eta landatuko ditugu beraz sagarrondoak, e, hauri amahetatik goiti. Denbora berean Liseoan, be, Liseoa bisitatu ez dutenek e, bisitatzeko paradaukanen dute eta pixkat gure eskuntza proiektua hobeki ezagutzeko paradaukanen dute e, eta gero ondotik be, pesta Liseoan Liseoko kiroldegian e, aski undia da eta askia derra da ikusi dutenentzat. entzat. Alana iginuen e, liceoko eta sehaskako eta ola, e, denen pesta izan dadin e, martxoaren e, amah Northwest eegu